Първата идея за размишление е влиянията. Има един свят, който наричаме невидим. Но той много ни влияе. Нашите мисли не се раждат в ума ни. Ние ги възприемаме от съвсем друго място. Има невидими същества, които имат интерес да възбуждат енергиите в човекът, за да черпят от него. Като се гневи, те използват тази енергия в него и го обесилват. Тези същества идват групово сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли. Докато го настроят... Значи Вие знаете как се настройва радио. Докато го настроят... Радиото е също съзнание. Докато го настроят, щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще прави той. Всяко неразположение и потъмняване на съзнанието показват, че се намирате под влияние на същества с по-нисък умствен уровен. Всяко хубаво разположение на духа показва, че сте под влияние на същества, чието мисли и разбирания са по-високи от вашите. Казва учителя, ще ви влияят и ще влияете. Това е Божествен закон. Когато мислиш за някого, това показва, че Той е дошъл. Няма значение дали по време на сън или в така наречено будно. Що мислиш? Малко или много Той е дошъл. Не е лошо да знаеш в даден момент, Сам ли си или има още някой в Тебе? Няма човек в света, който да не е минал и да не минава през тъмните сили на природата. Те са механически. Колкото и да са силни, човек може да се справи с тях. Искате ли да напредвате в живота си? Прилагайте законът на вношението. Като разумни същества ще си служите с вношението при всички условия на живота, при всички случаи, за лекуване, за усилване на паметта, за насърчаване за понасене на скърби и страдания и така нататък. Вношението е оръжие, чрез което вие можете да воювате с злото, с отрицателните сили в света. Много пъти могат да се промъкват и във вашето сърце, и във вашия ум, чужди чувства, които да спъват вървежа ви и чужди желания, които не са ваши, или пък мисли, които са чужди. Всеки от вас ще работи върху себе си. За да се отаят тези лоши мисли, трябва да намерите Противоположни на тях. Минете някоя мисъл, че може да ти се изчупи крака. И Учителя казва. Примерно, минете мисъл, че може да ти се изчупи крака. Че ще паднеш. И какво ли още не мислиш? На ден хиляди такива мисли могат да ти дойдат. Всичко това може да стане, ако го допущаш в съзнанието си, ко означава, само ще обясня, допускане, отваряш вратата. Това означава думата допускане. Отваряш вратата и те нахлуват. Но ако не го допускаш, казва учителя, няма да стане. Значи, трябва да се научиш да знаеш, да се избираш какво да допускаш, какво да не допускаш.